Sfinte Dumnezeu, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purlea și în veci vecilor Amin. Prea sfânt, dremi miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre.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 Pâine noastră ceaspre vință, dă n nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. de <truzări>